Вони зустрілися на жовтій, намитій водою піщаній косі. Вона полоскала білизну, а він стояв навколішки, брав у долоні пісок і, витягаючи кулаки перед собою, поволі його цідив. Від того відвіювалася прозора курява і провисала трикутником. Дівчина повернулася тоді до хлопця і засвітила до нього усмішкою. Багато на це потрібно часу? спитала вона. «Годин із чотири», – сказав він, знову зачерпнувши піску. «На так довго мені треба відпрошуватися», – сказала дівчинка. «Ну, то скажи, що я показуватиму тобі своє володіння». «Ой, що ти!» – тихенько зойкнула дівчинка. Хіба можна матері так сказати?» Позирнула на нього і раптом зацвіла густим рум'янцем. Хлопець дивився на неї і очей не міг відвести. «Щось у ньому зрухнулося». І раптом усвідомив він, недаремно його так вабить до цієї дівчинки. І недаремно, зустрічаючись із нею, відчуває гарний спокій. «Може, мати твоя кудись піде?» – сказав він. «Коли вона йде?» – засміялася Наніла. «То загадує нам стільки роботи, що ми і озирнутися не встигнемо, як вона вдома». Хлопець нахмурився. «То, може, ти не хочеш?» – сухо спитав. «Ой, дуже хочу!» – сказала дівчинка і аж руки заломила. «Але як?» «Це вже сама придумай, мовив він, і встав, аж пісок посипався. Вона згирнула на нього, золотистий від засмаги і з ясними піщинками, прилиплими до шкіри. «Я зійду вниз завтра о десятій», – тоном володаря сказав він. «Приходь он до тієї скелі», – він махнув рукою і раптом усміхнувся. Вона не посміла заперечити – Голівку їй, правда, наче обручем стисло, бо треба було вже самій придумувати, як задовольнити матір і його. Але тої його усмішки було для неї досить, щоб згодилася на ту їхню завтрашню зустріч. Манливе і загадкове царство відчула вона за спиною цього золотистого хлопчака, хотіла таки вступити в нього. Енергійно поставила на бік миску з білизною і рішуче труснула гривкою чорного волосся. «Спробую прийти», – сказала, і гадки не маючи, що за склом першого звідси вікна сумно дивляться на неї великі материні очі, а в серце її стукає, вислаблюючи і знуджуючи незбагнений та докучний сум. Серпень цвів. Іван відчував його, як ніколи раніше – бо щось і справді із ним приключилося, відколи побачив, як павуки засвічують на кущах жовтяки. Вже два дні не виходив він з козами на горби, наче й забув про них, і Марія Яківна мусила ходити до верболозів, щоб нарвати трави і наламати гілок. Там зустрілася вона із хлопцем, який повертався з чергових мандрів по ярах та кручах. Хлопець допоміг їй наламати гілля і винести його нагору. По дорозі Марія Яківна розпитувала хлопця про матір та про бабу, але він відбувся загальниками. «У них усе гаразд», – сказав він. «Зараз прабабі полегшало, і вона навіть ходить потроху». «Мама? Мама як завжди в хлопотах. Зрештою, зараз він мало буває дома». «Літа», – сказав хлопець і мрійно змружив очі. І Марія побачила в тих зморожених очах справдешній образ літа з квітами, золотим пилком на них, з плодами й зеленю. Вона почула від цього золотистотілого хлопчака запах річки і піску, і тихо помилувалася на його безмарний вік. «Там, у ярах, – казав розважно хлопець, – є вириті водою підземелля. Я їх і досліджую. Знаєте, – Треба довго повзати в темряві, доки доберешся до кінця. Там підземелля розширюється. Я пробиваю у стелі дірку і маю собі кімнату. Знаєте, скільки є в мене таких кімнат?» «Мабуть, сп'ять, – сказала Марія Яківна. «Двадцять, – гордо сказав золотаватілий хлопчак. Я поки що єдиний господар тих печер. А тобі там не страшно? Мені? – закопили в губу хлопець. Але очі його засвітилися так, що Марія Яківна зрозуміла, часом йому буває і страшно. Пізніше, через 17 років, вони згадають оцю свою зустріч на березі. Тоді також буде серпень, і він чимось нагадуватиме серпень того далекого 1946 року. Так само вони сидітимуть тоді в садку. Марія Яківна поставить перед ним вазу з ясно-жовтими буравицями, майже прозорими сливами та ніжношкурими грушами. Літатимуть довкола оси і сідатимуть на ті такі осяйні під сонцем плоди. Марія Яківна змахватиме рукою, проганяючи ос, а хлопець таки признається їй, що тоді, коли лазив він по ярах та під підземелях, не такий уже він був і герой. Часом холодним потом обливався, коли десь осипалася глина чи щось шаруділо, смертельно боявся наштовхнутися там на гадюк. «Чого ж ти туди лазив, Шибенику?» – сміялася Марія Яківна. «Щось мене манило», – признається він, старій вчительці. Іван тим часом сидів за столом на веранді і писав. Він писав із самого ранку. «А що тяглося, це вже кілька днів» – Марія Яківна позирала в його бік не без тривоги, майже не торкався їжі, на столі годинами простоювала чашка з молоком, доки втомлений, аж знеможений, випивав він її одним ковтком. Падали яблука в саду, зав'язувалися бур'яни, згори плив на обійстя густий полиновий дух, плакали там зранку до ночі п'яні від сонця цвіркуни. Сонце лило на землю так багато світла, що від неймовірної кількості його люди ходили з вузькими, як у монголів, очима. Дивуватись можна було і з іншого. Лежала над землею вже добре відчута прохолода. Цей контраст був настільки разючий, що кілька іванових кіз стали здатні Запліднитися. Про це сповістила Марія Яківна чоловікові, коли він, майже сліплий від сонця і вичерпаний від писання, зійшов зі сходів та ступив у сад. Був погідний і заспокойний, майже такий, який бував буденно. Тож вона і поділилася з ним такою ж буденною новиною. Він звернув на неї уважно, наче щось пригадав, а тоді тонка усмішка торкнулася його густа. Це вже не потрібно, Марія, сказав спокійно і, взявши зі стола ножа, почав зрізати шкурку із яблука. Тонка і ясна смужка вилася з-поміж його пальців і, дивлячись на цю смужку, Марія раптом відчула, що їй заклало подих. Передчуттям якогось нещастя вона сповнилася. Він же лишався так само спокійний. Ніжя розітнув яблуко на п'ять часток і з кожної ретельно вирізав насіння. Тоді обернувся він до неї і сказав тихо і ніжно, «Сідай, Маріє, сімо по яблуку». Вона сіла, він присунув їй блюдечко з очищеним плодом, а собі взявся обчищати новий. Потім вони поволі їли ті яблука, які були чудові і розкішно пахтіли, плив до них запах серпневого сонця. Після того він поклав їй на долоню в свою руку, і сказав так само тихо, «Малий я спадок, лишаю тобі, жінка». Про що це ти говориш, Іване? – трохи занепокоєно спитала вона. Він мовчав, дивився з від сонця очима, і з них люпав на світ голубий та безмежний спокій. З першими променнями сонця відкрила в собі Галя незвичну легкість та піднесення. Повітря навколо було синювате, а коли дивилася вона вдалину, плив там кудластий туманець. Старий пічкур, який трусив на річці верші, нагадував під той час тутового шовкопряда, який збиває з найтонших ниточок свій іскристий коконець. Галя дивилася в долину і її шовкопряда, і з вуст її мимоволі засочилася тиха і трохи смутна мелодія. Наспівучи, вона пішла по коридору і штовхнула синові двері, щоб збудити його закисло і залежаною. Але хлопця в кімнаті не було, а ліжко було вже застелене. Галані брови стали трикутником, але мелодія, яку тихенько вона виспівувала, не дала їй застановитися. Куди це він подівся так рано? Вона пішла до старої, щоб спитати, що та хоче снідати. Але старої вона теж не застала в покої, що здивувало її ще більше. Бабця таки любила повелігуватися. Рушила на двір. А коли спинилася на порозі, залило її з ніг сонце. І вона побачила, що в дворі стоїть невеликий столик, засланий сліпуче білим обрусом. За столиком сиділи стара й хлопець, і про щось душевно бесідували. Хлопець уже поснідав, бо відсунув тарілку і допив ранішню сурогатну каву, яку виготовляла жолоддя сама Галя. А стара тримала в одній руці недоїдене яйце, а в другій – лискучу срібну ложечку. Вирішили поснідати без тебе», – сказала стара. «Бо ось наш парубок збирається показати своїй дамі серця яри і печери». «Тут нема ніяких дам», – спалахнув хлопець. «Це моя товаришка, тайгоді». «Ну, звісно», – сказала стара. «Мусив би зрозуміти, що я жартую. Почуття гумору – невід'ємна риса пожильців цього дому. Чи не так, Галочка?» Крім хлопців, усміхнулася від порога Галя, і вони замилувалися на її вроду. Через це вони і не затримуються довго між цих стін. Підхопила так само весело бабця. В цих стінах і ведмідь втратить почуття гумору, буркнув хлопець. Ці стіни тобі не до вподоби, кавалере? Звела брови стара. Мені не до вподоби, коли мене хтось називає кавалером. Сказали б колись таке справжнім кавалерам». Вони б витягли шпаги і прокололи б тобі черво. Теперішні кавалери тим і кавалери, що вони так не називаються, пішла на допомогу сину Вігаля. А насправді, куди це ти збираєшся, мушкетери? Пообіцяв Неонілі показати свої володіння. І тягатимеш таку ніжну істоту по ярах та кручах? Вона не ніжна істота. З ніжними істотами я б не водився. І вона згодилася на це, а то ж як? Хлопець уже вставить за столу. Сонце світило на нього ззаду, а від того його чубок золотився. В нього достобіса самовпевненості, сказала Галя, стежачи, як він йде. В його віці хлопець промовчав би, що йде на прогулянку з дівчиною. Він не вкладає в те наше значення, сказала спокійна стара. Тому і не лукавить. Часом мені здається, що в нього розмита деякі комплекси, сказала Галя. Перш за все, чемність «Та скромність!» «Це було в усіх чоловіків цього дому», – сказала стара. «Майже всіх їх побивала гординя». Вона сказала це небезпехи, і Галя обурилася. «Що ж у цьому доброго?» «Хіба я щось казала про добре чи зле?» – вигнула брови стара. «Я засвідчила факт, а з фактами нічого не вдієш». «Все можна змінити бабцю», – відказала Галя, і плеснула собі в обличчя води з умивальника». Витиралася ясно білим рушником, а коли визвинула під нього, побачила, що бабця сидить із підтиснутими вустами. «Велику дурницю, – сказала ти, – ласочка, – по-менторському заважила вона, – знаєш, про що я часом подумала? Було б дуже сумно в цьому світі, коли б у ньому не можна було б чогось змінити, але ще сумніше в ньому було б, коли б не було у ньому нічого незмінного». Галя підійшла до столу. «Це ти сьогодні зготувала сніданок чи хлопець?» «Багато ти хочеш від свого хлопця», – пирхнула стара. «Сніданок зготувала я».